22. fejezet Lale hosszú, forró nyári napokat töltött gitával, vagy azzal, hogy gitára gondolt. De a munkájuk nem lett kevesebb, épp ellenkezőleg. Hétről hétre magyar zsidók ezrei érkeztek Auschwitzba és is, Ennek eredményeként a férfi és a női táborban is zavargás hullámzott végig. Lale rájött, hogy miért. Minél nagyobb számot viselt valaki a karján, annál kevésbé számíthatott tiszteletre a többiektől. Minden alkalommal, amikor egy-egy újabb nemzetiségből érkeztek nagyobb számban, kitört a hatalmi versengés. Gita mesélt Lalének a női táborról. A szlovák lányok, akik legrégebben voltak itt, lenézték a magyarokat, akik nem voltak hajlandóak tudomásul venni, hogy nem jogosultak azokra az apró kiváltságokra, amiket a szlovákok olyan kemény munkával vívtak ki maguknak. Gita és barátnői szerint az, amit ők eddig végigcsináltak, kell, hogy számítson. Például szereztek maguknak civil ruhát a Kanadából. Nem hordták többi a kék-fehér csíkos pizsamát. És ezen nem akartak osztozni. Az SS nem foglalt állást a konfliktusok kipattanásakor. Minden részvevőt egyformán kegyetlenséggel büntettek. Megtagadták tőlük sovány kis ellátmányukat, megkorbálcsolták őket. Rájuk sóztak egyet a puskatussal vagy a bottal, de az is előfordult, hogy komoly verés szabtak királyuk, amit a többi fogolnak végig kellett néznie. Gita és Dana távol tartotta magát a veszekedésektől. Gitának így is elég baja volt azzal, hogy elbánjon a kicsinyes irigységgel, amivel szembe kellett néznie az irodai munkája, a látszólag védett cirkával kötött barátsága, és persze barátja a tatuíjrel látogatásai miatt. Lale nagyrészt kimaradt a tábori vitákból, Leonnal és alig maroknyi dolgozott csak együtt az eszeszem kívül. Nem vett részt az éhező férfiak ezreinek mindennapjaiban, akik együtt dolgoztak, küzdöttek, éltek és haltak. Az, hogy a romákkal élt együtt, biztonsággal töltötte el. Úgy érezte, tartozik valahová. Tudatában volt, hogy a többség körülményeihez képest kényelmes az élete. Dolgozott, amikor kellett. Gittával volt, amennyit csak lehetett. Játszott a roma gyerekekkel. Beszélgetett a szüleikkel, főleg a fiatalabb férfiakkal, de az idősebb asszonyokkal is. Tetszett neki, hogy mindenkivel törődnek, nem csak a vérszerinti rokonokkal. Kevésbé találta meg a hangot az idősebb férfiakkal, akik többnyire csak üldögéltek, nem elegyettek szóba a gyerekekkel, meg a fiatalokkal, vagy akár az idősebb asszonyokkal. Amikor Lale rájuk nézett, gyakran az apja jutott róluk az eszébe. Egy éjjel lale az ss ordítására kutyaugatására, nők és gyerekek sikoltozására ébredt. Kinyitotta a szobája ajtaját, és kinézett. A barakbeli férfiakat, nőket és gyerekeket kifelé terelték az épületből. Nézte őket, még az utolsó kisbabáját ölelő nőt is brutálisan kinemlökték az éjszakába. Utánok ment, és döbbenten állt, miközben az összes barakot kiürítették. Emberek ezreit terelték a közeli teherautókhoz. A tábor ki volt világítva, több tucat kutyás eszeszőr tartott a sakban a tömeget, lőttek bárkire, aki nem engedelmeskedett a parancsuknak. – Mindenki fel a telrautóra? Lale megállított egy arra járó ismerős ört. – Hova viszik őket? – kérdezte. – Velük tart a kérdezett vissza a férfi, és tovább ment. Lale az árnyékba húzódott, a tömeget pásztázta. Meglátta nágyját, oda hozzá. Nagyja, könyörgött. – Ne menj el. A nő bátor mosolyt erőltetett az arcára. – Nincs más választásom, Lale. Megyek, ahova az enyém mennek. – Isten veled, barátom! Örülök, hogy egy őr tovább lökte, mielőtt befejezhette volna a mondatot. Lale kővét dermedve állt. Nézte, ahogy az utolsó embert is felterelték valamelyik teherautóra. A járművek elindultak. Lale lassan visszatért a kísértetiesen csendes barakba. Visszafeküdt. Az álom ezúttal elkerülte. Reggel a kétségbe esett Lale csatlakozott Leonhoz, megszállottan dolgoztak, mivel új transportok érkeztek. Mengele szemügyre vette a némosorokat, és közben lassan a tetoválók asztala felé közeledett. Leon keze megremegette, ahogy az SS közelebb ért. Lale igyekezett megnyugtató pillantást küldeni segédjének. De a gazember, aki megcsonkította Leont, alig pár lépés nyire állt. Mengele megállt, nézte, ahogy a tetoválók dolgoztak. Időnként közelebbről is megnézett egy-egy számot, ezzel növelve Lale és Leon nyugtalanságát. A halálos vigyőr egy pillanatra sem tűnt el az arcáról. Lale tekintetét kereste, de ő sosem nézett magasabbra a karnál, ami nép dolgozott. Tatu virer, tatu virer, hajolt mengel az asztal fölé. Talán ma viszlek el. Fejét félre billentette, láthatóan élvezte a lekínos helyzetét. Aztán, hogy megvolt a mulatsága, elballagott. Valami könnyű hullott Lale fejére. Felnézett. A közeli krematórium hamut böfögött magából. Lale megremegett. Elejtette a tetováló pálcát. Leon próbálta megnyugtatni. Lale, mi történt, mi a baj? Lale üvölt, és a zokogásba fulladt. A rohadékok! Kibaszott rohadékok! Leon Lale karjába csimpaszkodott. Próbálta rávenni, hogy összeszedje magát, ám ekkor mengele feléjük nézett, és visszaindult az asztalukhoz. Lale csak vöröset látott. Minden önuralmát elvesztette. Nagyá! Épp kétségbe esetten igyekezett megfékezni magát, amikor Mengele odaért. Úgy érezte, mindjárt elhánja magát. Mengele lélegzetét érezte az arcában. Minden rendben van. Igen, herr doktor, minden rendben, felelte Leon remegve. Leon lehajolt, felvette a pálcáját. Csöke, eltört a pálca. Megjavítjuk, és már is folytatjuk a munkát, folytatta Leon. Nem tetsz el nekem, Tatóvírer. Szeretnéd, hogy megvizsgáljalak? kérdezte mengele. Jól vagyok, csak a pálca tört el, köhögött Lale. Fejét leszekte, elfordult és próbált visszatérni a munkájához. Tadhuvíder. vírer! Bakadott a mengele. Lale visszafordult mengelehez. Álkapcsa megfeszült, fejét még mindig leszekte. Mengele kivette a pisztolyát a tokjából. Ernyetten az oldalán eltartotta. Agyon lőhettelek volna, miért hátat fordítottál? emelte fel a fegyvert, és Lale homlokára irányította. – Nézz rám! Lelőhetnélek most azonnal, ehhez mit szólsz? Lale felemelte a fejét, de tekintetét Mengele homlokára irányította. Nem volt hajlandó a szemébe nézni. – Igen, hert doktor, bocsánatot kérek, nem fordul elő többet, hert doktor. – motyogta. – Visszadolgozni! Feltartaszik mindent! Vakkantott a Mengele, és megint elsétált. Lale Leonra nézett, és a már mindenhol hulló hamura mutatott. Tegnap éjjel kiürítették a cigánytábort. Mielőtt maga is nekiállt volna a munkának, Leon némán oda nyújtotta Lale-nek a tetováló pálcáját. Lale felnézett, fent ragyogó napot kereste, de a hamu és a füst elfelhőzte az eget. Amikor este alá visszament a barakjába, látta, hogy azok költöztek oda, akiket aznap tetováltak Leonnal. Bezárkózott a szobájába. Nem akart összebarátkozni senkivel. Ma nem. Soha többé. Csak arra vágyott, hogy legyen csend.